الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره على نعمه وآلائه واساله المزيد من فضله وكرمه وقد تأذن بالزياده لمن شكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يعلم ما ظهر وما استتر واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافي المشفع في المحشر Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sa'adati l-ghurab wa t-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm id-din amma ba'd muhtaram musalmanlar Allah Taala'dan qorxun ve islamdan mohkem yapishun ve Allah Taala'nın qezabindən qorxun ondan çəkinin çünki sizin cesadeleriniz Cəhənnəmin oduna dözə bilməz Möhtərəm müsəlmanlar Bugün də inşallah Sehir mövzusunu Davam elətdiririk Və sehrin Bir neçə növü var ki Çox yayılıb Və lakin bəzi insanlar ondan xəbərsizdir Ona görə İnanırlar ki, kim nəsə görəndə ki Qeyli adi bir hal Elə inanırlar ki, bu insan Allah-u Teala'nın dostlarındandır Övliyalardandır Və axırda da ona gətirib çıxardır ki O insanlara başlayırlar ibadət eləməyə Və bu əməl özü Şeytan əməllərindəndir Və şeytan yavaş yavaş Adəm vəvladını bu cür Şirkə tərəf sürükləyir Və müsəlman gəlir Ayırsın Allahın dostu kimdi Allahın düşməni kimdi Onların arasında fərq görsün Bilsin ki Sehirbazdır falçıdır və s. Olan Allahın düşmənləridir. Bəzən onlarda qeyl-adi fərhallar uğur, baş verir. Məsələn, ağır bir şeyləri öz saçı ilə məsələn dartır. Yaxud, öz üstündə maşın daşıyır, heç nə ona olmur. Yaxud, sinəsinə -sinə qılınç salır, arxadan çıxardır onu. Və bu hamısı Ona şeytanlar bu cür kömək edirlər bu şeylərdə. Və lakin Allah-Talənin dostları, hansı ki, övliyyə deyirlər, vali deyirlər, onlar Allah-Talənin sevimli qullardır. Hansı ki, Allah-Taləyə yaxınlaşırlar itayətlərlə, itayəti yerinə yetirməklə, haramlardan çəkinməklə, hətta onlarda qeyr hal olmasa da, onlar yenə Allah'ın ın dostlarıdır. Və əgər qeyr nəsə hal baş versə, bu Allah-Talərdən kəramətdir olaraq. Onlara əlamətdir ki, bunlar düz yoldadırlar. Lakin sadəcə qeylədi halın olması hələ dəlil deyil ki, bu insan Allah-u Teala'nın övliyalarındandır. Və övliyaların kəramətləri biz ona iman gətiririk. Əhl-i Sunnə var, cəmanın etiqadına görə. Və o cür kəramətlər Allah-u Teala'nı yada salmaqla, tövxidlə, Quran oxumaqla bu kəramətlər güclənir. Lakin sihirbazların, hırıldakçıların və s. falçıların o cür qeyliyadi hallar onlar əksinə Allah-u Teala'nın adı çəkiləndə, Qur'an okunanda onlar yoxa çıxırlar, batil olurlar. Və hədistə Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi və səlləm buyurdu İnnəl-iyyəfətə və tərqə və tiyyərətə minəl cibd Həqiqətən kuşları qovmaq Yerdə xəd çəkmək və pis əlamətlərə inanmaq sehirdəndir, cadudandır, Əhməd rivayet edəyib. Və rivayətdə qədə cibdəndir. Cibd, yəni, burada Əl-Hasan-ül-Basir-Rahim-Oqla ki, cibd şeytanın səsidir. Və bu hədistə, Peygamber-i Sosadim, üç dənə şeyi bizə beyan edib. Üçü də sehərə aiddir. Birincisi, quşları səslə yerdən qovmaq. Məsələn, quşlar oturublar bir yerdə, səslə onları qovursan, buna də iyaf edirlər. Bu onlar uçanda onların səsləri ilə, onların adları ilə, onların gəlişi ilə, uçuşu ilə və s. təyin eləməyə, yəni xoş alamətdir ya pis alamət. Necə ki ərəblər cahiliyyədə bunu edirdilər. Məsələn, səfərə getmək istəyəndə, yaxud alış-veriş eləmək istəyəndə yaxınlaşırdılar harda ki qarqallar otururdular ya da Göyəşinlər otururdular və onları qovurdular. Qışqırdırlar üstünə, yəni nəsə atırdılar ki, uçsunlar. Və sağa uçsaydı, deyərdi ki, hə, yaxşı olacaq ticarət, ona əl atırdılar. O işlə məşğul olurdular. Və sola uçsaydı, onda o işi eləməzdilər. Və lakin Peygamber s.ə.v bu cahili yadətini ləğv edib və bizə istiharə namazını öyrədi. Hansı ki, xeyr var istiharə namazında. Nə isə, şək eləyirsən, uğurlu olacaq, uğursuz, birinci istiharə namazını qılırsın. Və həmçin, Allah-u Teala bütün işləri Allah-u Teala həvalə etməyi bizə öyrədir. Və ikinci şey ki, bu hədistə gəlir, bu da tarqdır. Tarq, yəni yerdə xəttlər çəkmək. Necə ki, yalancı o qumda fala baxanlar bunu eləyirdilər. Və qeybdən güya xəbər verilir. İddia eləyirlər ki, bunlar Qeybdən nə isə bilirlər. Və buna aiddir həmçinin insanın ovucun içini oxumaq. Necə ki, bəzilər götürürlər ovucun içindən, nəsə el elə ilə ki, sənin talihin bu cür olacaq və s. olacaq. <coughs> və həmçinin fincan oxumaq. Fincan, yəni ki, çaşqada fincan, yəni içində ya qəhvə olur, ya nəsə olur, tökürlər onu və fala baxırlar onunla. Və həmçinin bürclərlə və s. şeylərlə gələcək haqqında xəbər verməyək. Hətta bu əyləncə kimi olsa, necə ki, indi yayılıb hər hansı bir jurnalda, qazetdə, televizördə, hər yerdə bu bücdər haqqında danışırlar. Və müsəlman gəlir bu şeylərə inanmasın, bu yalançıları təsdiq eləməsin. Çünki qeym elmi ancaq Allah-u Teala-yə məxsusdır. Allah-u ancaq bilir qizli olan şeyləri. Allah-u Teala buyurur, Qülla ya'ləmu mən fissəməvəti vəl-ərdil qeybə illə Allah. De, Göylərdə və yerdə Allahdan başqa heç kəs qeybi bilməz. Və üçüncü şey ki, bu hədisdə gəlir, bu da tıyara, yəni pis alamətlərə inanmaq. İstər pis alamət həmsəsə heyvan olsun, quş olsun, it olsun, qara pişik olsun və s. şeylər. Necə ki, bəzilər cahiliyyədə, indi də var ilə insanlar inanırlar ki, onun həyətinə əgər bayquş girsə, otursa orada və bir dəfə nəsə səs çıxarsa, kimsə ev əhlindən öləcək. Yəni bu boş şeylərdəndir, yaxşı, etiqadlardandır. Yaxud bəzi ki, bəzi aylar uğursuzdur. Necə ki deyirlər, səfər ayı uğursuzdur məsələn indiki ay. Yaxud may ayında evlənmək olmaz. Yaxud nəsə başqa bir şeylər. Və Peyğəmbər sallallahu bizi çəkindirib və bu roq ki, şirk, yəni pis alamətlərə inanmaq şirktir, Tirmizili rivayət edir. Çünki bununla insan, insanın qəlbi Allahdan qeyrisinə yönəlir, ona bağlanır. Və bununla da mühtərəm müşəlmanlar bizə aidin olur ki, bu şeylər, yəni, qoşları bu məqsədlə yerdən qaldırmaq, yəni, qovmaq onları, nə isə fala baxmaq xəttlərlə və s. və pis səlamətlər edənmaq onlar sehrə aiddir. Çünki sehr bütün qizli və səbəbi bilinməyən şeylərə aiddir. Və bu işlərdə də insanlar, bu işlərlə məşğul olanlar qizli şeylərə arxalanırlar, yəni, Sehirə istər-istəməz girirlər. Və buyurub ki, bu bütün bu üçdən şey ciptdəndir. Cipt Cibd, yəni, bəzi təfsirlərdə sehir kimi gəlir və Əl-Xasan-ül-Basir deyir ki, bu şeytanın səsidir. Yəni, o şeytanın səsi hər bir şeydir, hər bir söz ki, hansı ki insanı yoldan azdırır, pis əməllərə yönəldir. Haram olan bütün səslər buna aiddir. Necə ki, ölünün üstündə ağlayan qadınlar var, enxüsusi Və şəkər qadınlar ki, onun üstündə ağlayırlar, qışqırırlar, insanları ağladırlar. Onların səsi haram səslərdəndir və əmçinin çalğı ələtlərin səsi və haram mahnıların səsi və s. Necə ki, Allah Subxanətə Ali buyurur, Və istəfziz mən istətaatə minhum bisoltik. Yəni, Allah taalə İblisə müraciət edərək buyurur ki, onlardan, yəni insanlardan istədiyini öz səsi ilə yerindən qaldır. Və İbn Abbas r. anhumə, Rivayət edib ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh buyurdu, Mən iqtəbəsə şübətə minəl-nucum, fəqat iqtəbəsə şübətə minəl-sihəq, zədə məzəd. Kim ulduz elmindən bir hissəni öğrenəsə, sehirdən bir hissəni öğrenmiş olur. Və ne qədər çox öyrənəcəyse, bir o qədər çox da sehri öğrenmiş olur. Abu Davud rivayət edib sahih hissəndən. Peygamber sallallahu O xəbəri bizə verir ki, bizi çəkindirsin bu şeydən. Yəni, o insan ki, təncim elmi ilə, yəni astrologiyaya məşğul olur, o sehirdən, haram olan sehirdən bir hissəni öyrənmiş olur. Çünki burada o dəlil getirir gizli şeyləri, hansı ki, onların həqiqəti yoxdur. Və qeyb elmini iddia edir, hansı ki, qeyb elmini ancaq Allah taalaya məxsusdur. Və astrologlar, onların adətən göydə olan, ulduzların, planetlərin və s. hərəkəti ilə yer üzündəki hadisələri təyin edirlər. Və elə hesab edirlər ki, filan kəs filan bürcdə anadan olubsa, onu o, məsələn, xoşbıqda olacaq. Filan kəs başqa bürcdə o, bədbaxda olacaq. Yə onun xəsiyyəti belə olacaq. Və s. Və həqiqətlə, odur ki, ondan ibarətdir ki, ulduzların insanın həyatına heç bir təsiri yoxdur. Və bütün bu şeylər Qeybi iddia edəməkdir. Qeybi elmini iddia edəməkdir. Anısı ki, Allah Subxanətəala o elmi özü üçün saxlayıb. Allah Subxanətəala özü necə istəyir, kəinəti idarə edir? Hər bir işin ucu onun əlindədir. Və Piyamber Sələm bəyan edir ki, nə qədər çox həmin o astrolog o öz elminə nə qədər çox girişərsə, bir o qədər çox sehrə və günaha batar və o qədər də çox Allah Taaladan uzaqlaşar. Çünki onlar elə şey, inanırlar ki, bəzi hədisələr uduzların təsiri ilə baş verir və gələcək haqqında xəbər verirlər və s. Məsələn, deyirlər ki, o uduz belə gəldi, yəni küləy olacaq, yaxud yağış yağacaq, yaxud qar yağacaq, isti ya soyuq olacaq, ya bazarda qiymətlər qalxacaq, ya aşağı düşəcək, ya filan kəs və filan kəs öləcək və s. Və ele bilirlər ki bu həmsə ulduzlarla bağlıdır. Onlar bir ilə birleşəndə yaxud ayrı nəsə fərqə var. Və bu da batildir. Və necə ki sehir batildir, bu da həmçidir. Çünki bu Allah-u Teala'ya aid, məxsus olan bir haldır. Allah-u Teala buyurur, اِنَّ اللٰهَ عِمْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَ تَكْ Vaxdını ancaq Allah bilir. Və yağışı da Allah nazil eləyir. Və rəhimlərdə, yəni ana bətnində olanları ancaq Allah bilir. Və heç kəs bilmir sabah nəyi qazanacaq. Və heç kəs bilmir hansı yerdə öləcək. Və Peygamber s.ə.v buyurur وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِ الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهِ Sabah nə olacaq? Allah dağladan başqa heç kim bilmir. Və yağış nə vaxt yağacaq, Allahdan başqa heç kim bilmir. Və s. şeylər ki, Allah subhanahu wa ta'ala qizlənib insanlardan, onları iddia eləmək olmaz. Və amma o şeylər ki, müşahidə yolu ilə, insan təcrübə yolu ilə onları öyrənir, burada heç bir problem yoxdur. Məsələn, öyrənir ki, günəş nə vaxt qalxır, nə vaxt batır, namazın vaxtlarını təyin edir, yirəsi, qibləni tapır. Ulduzların vasitəsi ilə və s. kimi, bunun kimi şeylər, hansı ki təcrübə ilə sabit olunub, o caizdir. Orada heç bir problem yoxdur və astrologiya aid deyil bu. Və Allah Subhanətə Ali özü Quranda buyurur ki, və, və ulduzun vasitəsi ilə onlar yol tapırlar. Yəni, e, keçmişdə ulduzların, güneşin vasitəsi ilə insanlar tapırdılar, şimal hardadır, canub hardadır və s. Və həmçin, mühtələm məsəlmələr, nəsəyir rivayət Abu Hurayyə radıyallahu anh ki, Peyyambar əsələləm buyurdu, daha doğrusu, Abu Hurayyə radıyallahu anh buyurdu, mən aqqada uqdətən thümme nefəfə fiyhə fəqad səhir. E de olabilsin ki, mərfuh hadistir bu. Və mən səhirə fəqad aşrak və mən tealləqə şeyən vukkirə ileyh. Kim bir düğün bağlasa ve sonra ona onun içine üfürse, artık sehredin və kim sehir edibsə, artıq şərik qoşub Allaha. və kim nəyəsə bağlanıbsa ona həvalə olunacaq. Yəni, Peyomber Sələm öz ümmətini çəkindirib. Buna da deyirlər, bu cadunun növünə deyirlər ki, düyun cadusu. Yəni, cürbəcür saplardan ya qıfırlarla nəsə cadu edirlər və kim bununla məşğul olur, o insan müşriqdir, müsəlman deyil. Çünki o Sehlə nail olmaq üçün Yəni, o, saabdır, o, qıfıldır, səhər özü təsiri onun yoxdur. Yəni, nail olmaq üçün o, gələk şeytanlarla əlaqədə olsun. Şeytanlara da, şeytanlarla da əlaqəyə girmək üçün gələ Allah Taalaya şərik qorsun. Onlara ibadət eləsin. Və Allah Subxanətə Allah bizə bunların şərrindən sığınmağı əmr eləyib və buğrub ki, və min şərrin nəfətəti fil uqqad <coughs> və de ki, sığınıram, Düyünlərə üstünə üfürən Qadınların şərrindən Yəni sehirbaz qadınların şərrindən Və buyurur ki Peygamber Və mən səxirə fəqat əşrə Kim cadu eləyibsə sehirlə məşğul olubsa O şərik qoşub Çünki sehirbaz müşriqdir Və ancaq şirk vasitəsilə Bu şeylərə nail ola bilir Və sonra da buyurur ki Və mən təalləq şeyən vukkilə iləyh Və kim nəyəsə <coughs> Bağlanarsa Ona həvalə olunacaq. Yəni, kim öz qəlbini Allah-u Teala-dan qeyrisinə yönəldərsə, qeyrisinə bağlayarsa, ona eytimad eləyərsə, ona ümid bəsləyərsə ona, Allah-u Teala həmin o şeyə ona həvalə edər və onu köməksiz bıraxar. Yəni, deyəcək ki, buna arxalanırsan ilə qoy o səni qoruşun, qoy o sənin əcrübü versin. Və lakin kim Allah-u Teala-ya təvəkkül eləyərsə, Allah-u Teala onu qoruya onun işini, idarə eləyə, necə ki, Allah talabur, ta əleyhsallahu, bikafin, abdəh, məyər Allah öz bəndəsini qoruyan deyilmi? Və o kəsd ki, seyirbazlara, şeytanlara qəlbini bağlayıbsə, və s. məxluqlara, Allah subxana ve onu olaraq həvalə edir. Və o kəsd ki, Allahdan qeyrisinə həvalə olunub, o insan böyük bir ziyan işindədir. Böyük bir ziyana uğrayıb, xəlak olub və yolunu azıb. Və o kəs ki, Allah-u Teala-dan qeyrisinə öz qəlbini bağlayıbsa, yəni xeyir əldə etməkdə, yaxud şərdən qorunmaqda, o insan artıq Allah-u Teala-ya şərik qoşub. Və insanın saadəti, onun qəlbinin düzgün, saf olması üçün gəli Allah-u bağlı olsun. Allah-u Teala-ya tərəf yönəlsin, ona sığınsın, onun qabağında zəlül olsun. Və başqa bir hədisdə Müslüm rivayət edib ki, İbn-i Məsud r.a. Buyurmuşdu ki, Resulullah sallallahu alayhi ve sellem buyurdu: "Əlâ hal unebbiukum ma'azh? Hiye nemimə alqal latu Sizə xəbər verimmi? Böhfan nədir? O, insanların arasında söz gəzdirməkdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi sellem öz ümmətini çəkindirir söz gəzdirməkdən. Yəni insanların arasında bir-birinə aranı pozmaq üçün bir kəsdən o biri kəsə sözü çatdırmaq ilə Piyamber sosialini bizə çəkindirir. Və onun həqiqiyyəti doğudur ki, sirri şeyləri aşkar eləmək və aradaki, insanların arasındakı o pərdəni qal aradan qaldırmaqdır aranı qatmaq üçün. Və Piyamber sosialini birinci sual verib, sizə xəbər verin nədir o? Ki, insanların Qəlbində, onların yəni, zəhnində də yaxşı o, həqiq olunsun. Və sonra da bəyan edib ki, bu, insanların arasını pozmaqdır, söz gəzdirməkdir. Və bu, böyük bir pis, yəni, şeydir, pis bir axlaqdır, hansı ki, həmçinin qəbir azabına da səbəb olar, olur. Necə ki, Peyəmbər Sələm, iki nəfərin qəbrinin yanına keçirdi və buyurmuşdu ki, Əmə ənəhumə ləyü'əzzəbən. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَب۪يرٌ Dedi ki, onlar ikisi azap çəkilirlər lakin, böyle görsenən büyük bir şeye göre yox. اَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَطِرُوا مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِ بِالنَّم۪يمَ Onlardan biri CD'den çəkilmirdi. Yani temizliğe riayet edemirdi. O birisi ise söz gezdirirdi insanların arasında. Bukhari rivayet edeyim. Ve eğer Kiminsə yanında bu cür insan gəlibsə, kiminsə yanına və söz çatdırır ona, dərhal gələk onu saxlayasın. Deyəsən ki, bu şeylərdən danışma və öz qardaşın haqqında yaxşı zənn edəsən. Və mühtələ müsəlmanlar ona görə bu hədisi gətirdim ki, söz gəzdirilmək də sehri növlərindən biridir. Necə ki, Yahya ibn-i Əbi Kəsib rahiməullah deyir ki, Söz gəzdirən insan və yalancı insan bir saatdə elə fəsad eləyir insanların arasında, hansı ki sehirbaz onu bir ildə eləyə bilər ancaq. Vəbul Xattab demişdi ki, sehirdəndir insanların arasını pozmaq, onların arasında söz gəzdirməyir. Yəni, sehira oxşayır. Yəni, insan, o insan ki söz gəzdirir, o insan öz sözü ilə, Xilə yolu ilə istəyir insanlara ziyan yetirsin. Necə ki, sehərbaz da, sehərbazın da niyyəti odur ki, insanların arasında ədəvət salsın, onları bir-birinə qarşı qoysun. Və bu da görsənir və görünür ki, yəni təcrübədən biz birlik söz gəzdirmək daha çox vaxt, elə vaxtlar olur ki, sehərbazın təsiri qədər ziyan yetirir, yaxud ondan da piş olur. Və həmçinin ikisi də, həm se ə, sehər, həm söz gəzdirmək insanların qəlblərini yəni, bir-birindən ayırır, insanların alaqələrini pozulur. Və lakin onlardan fərqi ondan ibarətdir ki, sadəcə sehərbazlıqla məşğul olmaq küfürdür. Yəni, insan sehərbazlıqla məşğul olsa, İslam dilindən çıxar, müsəlman artıq olmaz. Çünki o şeytanlara ibarət edir. Və lakin söz gəzdirmək küfür deyil. Böyük günahlardandır ve onu eyliyən insan İslâm dindən çıxmır. Anca bunu halal bilsə o vaxt dindən çıxabilər. Çünki haramı halal bilməyə yaxud halalı haram bilməyə kufurdur. Ve Allah Subhanehu ve Teala buyurur, Qul innəmə nəbaşiru mithlikum yuhā iləyyeənəmə iləhukum iləhun vəhid. Fəmən kənə yərcəu ləqə rabbihə fəliyəməl amələn səlihan və la yüşrik bi'ibədəti rabbiyə ahadə. Değmən de sizin kimi bir insanım. Mənə vəhiy olunub ki, sizin ilahınız bir ilahdır. Və kim öz Rabbin ilə görüşəcəyine ümid bəstiyirse, salih ameller görsün. Və ibadətə heç bir şeyi Rabbinə şərik qoşmasın. Bərəkəlləhu li və ləkum fər <gülüyor> Qur'anil azim və nəfəni və iyyəkum bəmə fīhə minəl-əyəti və zikr-əl-həkim və qəvli hədə və istəqfirullah əliyyə və ləkum və lisəl muslimin min kulli dəmb فاستغفروا وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله شرح بفضله صدور اهل الايمان بالهدى واضل من شاء بحكمته وعدله فلن تجد له وليا مرشدا احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاهانا واحدا فرضا صمدا واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله كرم اصلا وطاب ما اهتدى خصه ربه بالمقام المحمود وسماه محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه هم النجوم بهم يحتدى والتابعين ومن تبعهم باحسان وسار على نهجهم واقتدى اما بعد فذكر مسلم النار بخاري ومسلم روايه الله عنهما ki, Rasulullah S.ə.v. buyurdu, inə minəlbəyan ilə sihra Həqiqətən, bəyanda, yəni, gözəl danışıqda, bədaqətdə sihir var. Və bunun səbəbi də odur ki, şərq tərəfdən iki kişi gəlir və insanlarla gözəl şəkildə danışıblar, gözəl xudbə veriblər, necə deyərlər və insanlar insanların çox hoşuna gəlir onların danışıqı və ona görə də Rasulullah S.ə.v. buyurdu ki, həqiqətən, danışıqın bəzisi sehir ola bilər. Yəni, gözəl danışmaqda mühtərəm müsəlmanlar bəzən sehrin təsirini verir. Yəni, sehir kimi təsir edir. Yəni, ki, sehirin təsiri şiddətli olur, o cür də da, da təsiri şiddətli ola bilər. Və qəliblərin qəbul olunmasına da böyük bir səbəbdir. Ona görə də peyəmbra sosayla buna bənzədirb sehirə Çünki elə olur ki, insanın danışıqı gözəl olur və o haqqı batil kimi göstərə bilir başqa insanlara. Batili isə haqq kimi göstərə bilir və cahil insanların, heç nə bilməyən insanların, nadanların qəlbi ona tərəf yönəlir və batili qəbul edirlər, haqqı inkar edirlər. Başak yoxdur ki, şəriyyət bu cür şeyi qınayır və sağ-sağa i̇bn sav Savcan vurur ki, Allahın Peyğəmbəri s.a.v. Düzdir, hərdən öyle olur ki, insanda haqq ola, olur, yəni insan haqq əhlindəndir. Və lakin, o biri insan hansı ki, batil yoldadır, onun danışığı daha gözəldir, daha yaxşı dəlilləri göstərə bilir. Ona görə də insanlara sanki cadu edir öz sözləri də və haqqı aradan qaldırır. Və şək yoxdur ki, burada söhbət gelir o sözlərdən hansılar ki onlar yəni, haqqa müxalifdir. İnsanları adatmaq üçündür. Və onun o sehirə bənziyir öz fəsadına görə. Və Ahmet Abu Dawud ibn-i Umar radiyallahu anhümə edib ki, Peyəmbrə Sələm buyurdu, İnnə Allah yübqidul bəliğə minəl rical əlləzi tuxallilu bilisanihi kəmə tuxallilu albaqaratu bilisanihə Allah Teala bəlaqətli, yəni gözəl danışan İnsanları insanları sevmir, onlara nifrət edir, hansı ki öz dilləri ilə öz dillərini hərəkət eliyirlə ki, iney öz dilini e, tərpədir. Yəni iney tərpədən kimi onlar da öz dillərini tərpədirlər. Yəni çoxlu danışırlar, o çoxlu çalışırlar, gözəl danışırlar. Amma o bəyan ki, orada haqqı başa salır, batili batilin batil olmağını insanlara göstərir. Bu əksinə yaxşıdır. Bunun üçün öz gözəl nitkindən, danışıqından istifadə eləmək əksinə gözəldir. Və bir kişi gəlir Omar ibn-i Abdüləzizin rəhməullah yanına və bir şey nəsə ona lazım olar, ehtiyacı olur və elə gözəl ondan istəyir onu ki, Omar rəhməullah deyir ki, bu, Allah həndə olsun ki, halal seyhirdir. Və Allah Subxanələdən istəyirəm ki, Allah Subxanələdən bizi siz sehirdən qorusun, Allah subhanahu wa ta'ala bizim imanımızı kamil edəsin, Allah subhanahu wa ta'ala günahlarımızı bağışlasın, Allah subhanahu wa ta'ala bizi sünnə yolunda sabit edəsin, Allah subhanahu wa ta'ala xəstələrimizə şəfaa edəsin, Allah subhanahu wa ta'ala bizə haqqı, haq batili, batil göstərsin, İslamı ucatsın və küfrü və şirki zəlir edəsin. Və sallallahu aleyhələm ələbərək ələ Seyyidinə Muhammed və ələ alihi və əsxəbəyəcmiyyəni və akıməs